Suresi. Məkkədə nazil olmuşdur. 21 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun aləmi zülmətə bürüməkdə olan gecəyə, And olsun işıqlanmaqda olan gündüzə, And olsun kişini və qadını, Ərkəyi və dişini yaradana ki, Sizin zəhmətiniz, ey insanlar, cürbə cürdür. Kim malını Allah yolunda versə, Allahdan qorxsa Və ən güzəl sözü, La ilahe illallah kəlməsini təsdiq etsə, Biz ona cənnəti müəssər edəcəyik. Amma kim malını Allah yolunda xərcdəməyə xəsisliyə etsə, Mal dövlətinə güvənib Allaha möhtac olmadığını sansa Və ən gözəl sözü La ilahe illallah kəlməsini yalan saysa Biz ona cəhənnəmi müəssər edəcəyik Onu cəhənnəm üçün hazırlayacaq O cəhənnəmə düşəcəyi zaman Mal dövləti ona heç bir fayda verməz Bizim öhdəmizə düşən Yalnız doğru yolu göstərməkdir mümin və ya kafir olmaq isə hər kəsin öz işidir. Ahirət də bizim, dünya da bizimdir. Ey insanlar, mən sizi alovlanan bir ateşlə qorxuddum. Ora ancaq azğın kafir daxil olar. O kimsə ki, haqqı yalan sayar, imandan üz döndərər. Allahdan qorxuq pis əməllərdən çəkinən isə, ondan uzaqlaşdırılar, nicad tapar. O kimsəki malını Allah yolunda verib günahlardan təmizdənər, o şəxsin boynunda heç kəsin bir minnəti, neyməti yoxdur ki, onun əvəzi verilsin, etdiyi yaxşılıq ona əvəz olsun və ya o etdiyi yaxşılıq müqabilində, Heç kəsdən bir mükafat gözləməz. O ancaq ən uca olan Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün belə edər. And olsun ki, o öz Rəbbindən cənnətdə ona verəcəyi neymətlərə görə razı olacaqdır.